اصفید قیداب آب ده پبیان اصفید قود رشتی آوکی ایجی رشتی آوه دروغون از آن ساتی بازو علماو لیکلي صدق دي تا وې چې د سړی پټ او سرګن ظاهر او باطن برابر شي لکه څنګه ظاهرا داسه باتنم درشته او د اعمال د د احواله متابقت دي قال الله عز وجل الله عز و جل فرمائلی دیا ایوالنذینا من اتقو اللہ ایمان و لودا اللہ نهو یری گئی و کونو ما سوادقین او شاید رشتی نو خلق مرگری چیئی پا ایمان او وادو کی او دن کی رشتی نیدہی سرمرگری شایی وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی, تعالی چو چدے والسادقین والسادقات اور رشتینی سړی او رشتینی رشتی زنانه وقال تعالى فلو صدق الله لکان خیر لهم کدی رشتینو ال کلو د الله سره نو حم خادا وغره د دوی و اما لحدیثر چه حدیث دی فالاول و الحدیث ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت تے اوا د نبی کریم علیہ الصلات والسلام نے روایت نقل کئ قال الله حبیب وئ ان اسید ک یھدی نل بیر رشتیا ہدایت ک نیک اعمال ترفت سړې بوزي وا انل بر يهديل الجنۃ و نیکي بوزي سړې رسوي جنتا وا ان الرجل بيشك يسړ لا يصد قريشتي اوي خطا يوك تبع عند ردی چودی کله شید الله پنس پرشتینو کې وا انل کذبا وبشک درو یه دین الفجور لار شمینا فرمانو تا وا ان الفجور یهدی لنار او نا فرمانه یې شړې اور ترسوی وا ان الرجل لا یکذبو الله کذابن ردی چولی کله شي پنيز د الله په دروغ کې متفقن عليه نو هر چاته پخار دی چې صدق لازم رونی سی پاک او اخلاص لازم رونی سی پا مالو کې ا دویم حدیث نبی محمد محمد الحسن ابن علی ابن بیت الیالب رضی اللہ تعالی عنہما اے ویدہ د حسن او حسین نوم دای پوره خاص مخک د چانو حضرت حسن رضی اللہ عنہ د فاطمی بی بی رضی اللہ عنہا مشرب چېره د پدریم کال د حجرت په لسم د رمضان دی کې پیدا شوه ده ا بیا دې او فاطشه وی ده زهر چاور کړو आवाज وی خزي ور چا شرارت کړو او په فات کې اختلاف د سو کوی سلور او شو کوئی پیزم شو کوئی نه هم سو کوئی سلور سلويخ پینزه سلويخ او چا سلور پنزوس یات پنزستم هجري ذکر کړی او دوی وی په بقې کې دفن دي سيد ابن العاص په جنازه کړې و او د حضرت حسن رضی الله عنه مناقب مونږ جمعه کې ذکر هم کړ چې د الله حبيب و ان ابني هاذا سيد د اعظم بچي سردار ده او الله د دوی په ذریده مسلمانانو دی او دوه ډلو په منس کې صلح حقایق دې نبی کریم علیه السلام نه دیارلس احادیث نقل کړې دي دی. اða ډېر لوی د سخاوت خاوندو او د لوی صفات خاوند حضرت حسن رضی الله عنه او د صورت شکل ټول د نبی کریم علیه السلام ولته دا حضرت ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما روایت ته قال ي فرمای حفظ سمايات کلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلمنا چي ودا فريدمای ريبو کا چتا پشكيه چي يوشه دي شكيه چي پري گره لا مالا ريبو اغس ته چتا شك نه چي فَإِنَّا سْوِدِقَاتْ وَمَانِينَةٌ اے دار اشتیاسی دیدائیو اتمینان دے او نفوس پی اتمینان حاصلی وَالْكَذِبَ ریبَتٌ او دروق یو شک دے زڑپی مطمئنی او سڑپ خطر کیوی رواه مز وقع على هديس قوله قولو يريب کا اذا پهفت يا سرم د او زمسا يريب او يريب کا, کا وما هممان ما د اورک ما ت ش پرېதாக چې ش فيحلليه دغ پهه لوالال کې چې ش ما لا معلا ت فيه. اولاد او لار شمالانو کارسته چې ته پکه شک نکې عن ابي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه دالوي جليل القدر صحابي له پفتح مکی کې دین مان روړې ده اعداد معلفت القلوب نو ډېر خسته اسلام مروړې اده د هنین په جنگ کې د الله حبیب دت داغید دا غنیمت نسلو خان ورکنیو او سلوی او کی چاندی ورکنیوا او د بچیتم دمر ورکنیو ابو سفیان ورته وی والله انک لکریمن ان فداک او ابي و امي په قسم الله ته خوره د سخا خاوني مور افلار میدرنه قربان شا او دی طائف کی حاضر شوه دی سترغم پک شهید شوه دا یو سترگه طائف کی لند شیو او شهید شیو او ابل سترگه پیو می ارمو کی او دی نبی دے سلام د نجران عاملم جوړ کړه نوذ الله حبیب وفات شوه دل تھاملو ا دې په مدینه منوره کې وفات ده او د دوه بازي وې اته tia خالو مرو سو سال عمر یو عثمان رضی الله عنه په جنازکني عثمان رضی الله عنه په دبانې څخه جنازه دے پاغ اوگد حدیث کیوئی جتاس اللہ بخاری شریف و نورو کتابونو کې تیر دے فی قصہ تے حرقلہ پا کسی دے حرقل کی جہتا دے پیغمبر علیہ السلام اغداوتنا ما خط لادو ادیر آغخت اودنے تپوسو نکول ورتقالا حرقلو حرقل ورتوی فمادا یا مورکم دا چی پیغمبر پیداشه په مکه کې د تاسله کم کوي اداغه وك ګور ابو شفیان لا ایمان نه دروړې یعنی ان نبی صلی الله علیه و علی وسلم دا پیغمبر علیہ السلام درته سوه کم کوي قال ابو شفیان ابو شفیان وی قلت ما یقول دا الله پیغمبر وی اعبد الله وحده دی یو الله عبادت کوي لا تشركوا به شيئا سشي ور سر م شد کوی وترکو پر دای ما یقولوا اباؤکم اغچ استا سودا مشران سوئی دشرک او کفر او جاهلیت خبری کیں و یا امرونا بالصلاتی و صدقی حکم کیدا پیغمبر علیہ السلام ممتد مج او د رښتیا وینو چې مونږ رښتیا وایو ولعفاف او, آو د پاک نام نه حکم کوي وصلته او د سله رحم د ساتو حکم کوي متفق عليه وصلی الله تعالی und jetzt